Ne ju uhetuna lirrugul xhir yojghena Allah Bismillahirrahmanirrahim Falandrim te takojn Allahut krijuesit te gjithsis Pershëndetjet dhe bekimet qofshin per te dërguarin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam familjan shoket e tij dhe gjithata ato qilet me mirësi pasojn dhe ndjekin rrugën e tij deri ditën e fundit te ksa i bote te nderuar shikues assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh pacja, begatit, mirësit, mshira dhe bekimet e Allahut fuqiplot qofshin me ju, kudo që jeni dhe nga do që nëndishni. Jemi me emisionin ton të radhës, refleksione kur anore. Ndërsa jemi duke folur ashtu sikur se edhe në emisionin e kaluar për temën e karakteristikave kryesore të ajeteve mekase dhe medinase. Në të vërtet, i gjith emisioni i radhës e kaluar ka shkuar në një farëforme si një parathënje, si një uvërtyr për të futur në këtë tem të rëndësishme. Dhe kemi mbetur në fund, duke i përmendur dobit kryesore të hullumtimit dhe studimit të këtyre njohurive, respektivisht cilat janë dobit dhe, dhe përfitimet kryesore të njohjes së karakteristikave të ajeteve me kase dhe me dinase. Kemi thënë se respektivisht i kemi përmendur tri dobi kryesore, e para është se ne përmjet njohjes së këtyre gjërave, ne kemi mundësi të njohim edhe më tepër kuptimet dhe objektivat e ajeteve të Kuranit. Ngase njeriu i cili merret me studimin e Kuranit dhe studimin e fjalëve të Allahut fuçiplot të ajeteve dhe sureve të ndryshme, tematikeve kuranore, e kështu me radhë, e ka shumë më të lehtë të vijë deri te thepërfundimi, deri te shkoçitja e tyre, deri te kuptuarit e tyre më të drejtë, nëse e di edhe vendin dhe rrethanat në të cilat kanë zbritur ato ajete, edhe pse edhepse kuptimi pikse pari dhe kryesisht varet nga përfshirja e përgjithshme e cila buron nga teksti e jo nga veqoria e asaj që kuptohet prej e rethaneve të zbritjes se ajetit. Pra kjo është një regull i përgjithshme i cili kuptohet prej të gjith atyret cilët meren me studimin e Kuranit dhe ajetetve të ti. Me gjithate nuk është e te për që njeriu të dij dhe të njohë rëthanat në cilat ka zbritur ajeti i caktuar ose ajetet i caktuar ose ndo një tematik prej tematika e kuranore nga se në përmjet kësaj do tjetë në gjendje që në mënyrë më të mirë të arrij derit e njohëja e atyre objektivave. Përfitim tjetër nga njohëja e ajetetve që ka nëzbritur në mekë dhe karakteristikajt të tyre, dhe dalimi i tyre prej atyre që kanë zbritur në Medin dhe veqorit e tyre, është gjithashtu se në përmjet kësaj jemi në gjendje që të përjetojmë akoma më te për ambelsin e shprejhjes kur anore. E vrejmë se edhepse një numër shumë i madhi kaptinave kanë zbrit në Mek, diku 8 vjetë e sa sosh, ato i karakterizonë, sigur se do të vrejmë më vonë një gjësë, janë më të shkur të ra, Ashtu sikur edhe citatet e atyre sureve, ajetet janë shprehe të shkurtra, por janë tepër të te mëse të fuqishme. Do të thotë ndikimi i tyre në vesh, ndikimi i tyre në mendje dhe në zemra është më të vërteta shumë i veçantë. Andaj njeriu i cili merret me studimin, por edhe me aplikimin e Kuranit, përfiton prej kësaj për, për arsyesë se derisa i lexon ajetet, është në gjendje të i kuptojë ato më mirë, por krahas kësaj është në gjendje edhe ti për jetojë të shijojë ëmbëlsin e, e aty në shprejhjeve kur anore, aty ku vërtet ka emocione, aty ku ka nëzitje dhe stimulim, aty ku ka friksim, aty ku ka firje për të bërë diqka, ose të ajetet me dinasi, aty ku më te për nevojit të të koncentrim për të kuptuar dispozitat e kështumerat. Ndërsa, në përmjet njohjes rëthanave dhe shkaseve të zbritjes ajetetve kur anore, pasta edhe në përmjet njohjes së zbritja së ajeteve në Mek, por edhe atyre në Medin, do t'jemi në gjendje që njëkos jeshtë të njihemi edhe me disa momente, prej momenteve shumë të rëndësishme të jetës së të dërguarit a Allahut Muhammedit sallallahu aleyhi vësallam. Deri sa e trajtojmë një ajet, dhe e kemi parasysh në përmjet transmitimeve se ajajet mund të kjetë zbritur në Mek apo në Medin. Pastaj, duke u futur më fell në studime dhe u hulumtimin e atyre rëthanave, do me rrethana e drejtë për drejta në të cilat e, ka zbritur ky ajet, madje a ka qenë kohë e ditës apo e natës, a ka qenë i dërguari i Allahut në vendin e tij apo ka qenë në udhtim, a ka qenë në luftë, a ka qenë ajeti përgjigje për ndonjë pyetje e cila bërë për i është bërë predikuit, kush ka qenë ai njerëz, cila ka qenë natyra e tij, e kështu me radhë. Të gjitha këto pra janë një hori, të cilat neve na e mundsojnë që kalim thë të njihemi edhe me detaje, edhe me momente Shumë të rëndësishme nga jeta, veprimtaria dhe biografia e të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Njohja pra e ajeteve Mekase dhe Medinase është e rëndësishme dhe për asaj që u përmend, edhe për shumë gjëra të tjera me të cilat sigurisht do të kemi rastin të takohemi, me të cilat do të kemi rastin të njihemi, do të vërejmë se vërtet është është e rëndësishme që të njihen a jetet me kase dhe me dinase dhe të arrihet të bëhet dalimin me styre për t'i kuptuar ato më mirë dhe më drejt. Nga se në rastet të ndryshme kemi mundësi që të balafacohemi ndoshta me dispozitat cilat në shikim të par duken kunder thënse, ose imperativa kur anorët cilat në shikim të par duket se vi në ndesh njëri me tjetrin. Atër e vetëmja rrugdali e mbetet që të kuptohet cili për i tyre kronologikisht është më i hershëm, e cili është më i vonëshëm për të arritur deri të njohja se cili prej tyre është valid, ndërsa e tjetri i abroguar. Por, si do qoftë, egzistojnë dy metoda kryesore për të njohur cilat janë ajetet me kase dhe për t'i daluar ato prej atyre me dinase. Ato dy metoda, respektivisht ato dy burime kryesore të njohurive tona në këtë drejtim janë e para tështë ajo që e, është e cekur në transmitime dhe themi për një ajet, ose për një sure, se ka zbritur në mek për arsye se pra ate kemi ndonjë argument. Respektivisht ka ardhur dhe të këne një transmitim i cili flet në mnyrë të drejt për drejt duke thënë se kjo ajet ka zbritur në këtë vend Muhamedi, sallem, ishte duke bërë kështu dhe kështu. dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Atëherë shkadohsim se e, në transmetimi citati, teksti i largon të gjitha dilemat. Nuk kemi nevojë pastaj ç't'miremi më tepër me me krahasime, me analiza tekstuale për të parë se një tekst i formuluar në këtë mënyrë, a më tepër i i përzihet periudhës mekasë apo asaj me dinase, ngasë teksti apo transmetimi, ai i cili thotë se un e di Sigur se është rasti Abdullaj Bërme Saudit i cili e thot, nuk ka ajet edhe sure në Kur'an për cilën nuk e di se ku ka zbrit dhe kur ka zbrit. Që do në thot se eksistojnë transmitimet e këtila dhe ato transmitime neve na endriqojnë e, derin detaje që është jenë e, e zbritje se ajetëve se ku ka në zbrit ajo. Dhe deri se a kemi e transmetimin. E vetmja gjë e cila duhet të na brengos është vetëm të shohim se ai transmetim është autentik apo jo. Ndërsa nëse e kemi të sigurt se vërtet është vërtetuar se ky transmetim mund të jetë të themi pohim i Abdullah ibn Mesudit ose pohim i Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me te, ose i dikujt tjetër, atëherë më nuk kemi aspak nevojë të miremë ose ose të të, të, të bëjmë analiza rreth ajeteve se a thua kjo fjalë është i takon periudës mekase apo asaj medinase. Kjo është e metoda e parë. Mirë po, me këtë rast duhet të, të potencojmë se jo për të gjitha ajetet kemi transmitime. Jo për të gjitha ajetet kemi të dhena se ku kanë zbritur. Për arsye se vërtet ato janë përshkrimet shumë të detajizuara, janë përshkrimet të rethanave shumë interesante. Me gjitha te, jo të gjitha rethanat dhe jo zbritja Et të gjitha ajetet na ka ardhur neve e, e e renditur ose e ka e, e transmetuar deri tek ne. Në anën tjetër duhet gjithashtu të kemi parasysh se kur janë pyetje transmetimet, qofshin ato hadithe ose thënie të sahabeve ose ose të njerëzve më vonë, akoma kemi libra selet janë shënuar në atë drejtim mirë, por kanë ngelur si dorëshkrime, akon akoma nuk janë nuk janë studiuar, akoma nuk janë nuk janë botuar dhe për shumë studiuës e kjo fakt mund të jetë në një farmëryrë pengesë respektivisht për disa studiuës të Kuranit e fakti se ato transmetime ekzistojnë në dhëshkrime e bën atë të pakapshëm për, at, për atë njerëj dhe e bën si informat ndonjë të, të paarritshme prandaj përderisa kemi për ajete të caktuara për kapitena të caktuara kemi e, munges informatash mungesë të dhënash atëherë kjo pjesë e Kuranit i nështrojët analizës të cilën e kam bërë djetarët, gjithë një të bazuar në fakte dhe në argumente, pasta e të bazuar edhe në transmitime të cilat, edhe pse nuk flasin në mënyrë të drejt për drejt, aludojnë flasin të rthoraz e e kështu me radhë, për derisa është kështu, atëherë djetarët i kam formuluar disa kriterën e përmjetë cilave Qoftë bile edhe për sa afërmi, kemi mundësi të njihemi me ajete të caktuara se a thuat ato ajete aj takojnë periudhës Mekase apo aj takojnë apo aj takojnë periudhës Medinase. Kështu që e metoda e dytë është metoda analitike, metoda krahasuese. Ajo metodë nëpërmjet cilave kuptojmë se ajetet të, të caktuara kanë veçori dhe ne do t'i përmendim disa veçori mëvon edhe ato ajete Mekase dhe Medinase dhe kryesisht ë uh, kryesisht u përzighet ajeti i caktuar me ato karakteristikat, do thotë i përzighet periudhës medinase, edhe pse kjo metodë nuk është e saktë 100%. Do thotë në aplikimin e saj nuk kemi mundësi të të të, të mbështetemi në siguri të pakontestueshme për arsye se ekziston ekziston mundësia do thotë se një ajet në bazë të përmbajtjes së tij ose në bazë të formulimit të tij të na duket se është i takon periudhës mekasë, mirëpo ai të jetë i periudhës medinase, sikur se e kemi përmendur e, në takimin e kaluar rastin e ajetit të, të surrës Al-Anfal, në të cilin Allahu i madh i madhruar i përshkruan thënjet e i luftëtarëve, në të cilat ata thonë "o idhqalullahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indik" dhe ëmë tira alejna a hijjarat e minasema i e ojtina bi adhabin elim, dhe kur ata thanë, o oh, Allahu yn, nëse kjo është e vërteta prej anës tënde, atër ti drgo shi, por jo shi me uj, jo shi me bereqet, por shi me gurë, në gurëzo prej qilit, ose nashkatronë në shfardoforme që ti të dëshirash. Shprejit këtila, kryesisht, kanë doð e, dhe, dhe, dhe kanë thanë moshrekët, në kohën derisa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte akoma në akoma në Mekë, do thon periudhën e hershme të davës dhavez të islamit. Ata e, mundoheshin çn çdo formë ta ta refuzonin thirrjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe flisnin kësi xherë, flisnin kësi fjalë ose të ngjashme. Andaj njeriu derisa e lexon kët ajet mund të fitoj përshtypjen edhe të thotë, ndoshta edhe ky ajet çen kai asaj periudhe për arsyesë se logjika e thënjes së mushrikve logika e kërkesës se idhujtarve, po delëse sigurisht i referohet asaj kohë. Me gjitha te, delëse nuk është esaktë. Dhe delëse mbështetja vetëm në këtë metodologi analitike dhe krahës uese nuk është mjaftë esigurt për arsye se kjo ajet është shembul si kur ka edhe ajet e tjera se mund të konsiderohet diska që ndoshta i përgjigjet me karakteristika dhe veqori i përgjigjet një periudet saktuar mirë po ajeti i përmendur i surës e në falë, ka zbritur në periudën Medinase, respektivisht ka zbritur në, di, në ditën e bedrit, ose si përshkrim, i ndodhive të ditës e bedrit, për arsye se në takimin në beteje në par mes muslimanve dhe idhujtarve, idhujtarët e, e, e shprehen e, të them kushtimisht këtë lutje drejtuar Allahut fuqiplot. Për këtë arsye, këto dy metoda, me gjithate mbeten të vetmet dhe kryesoret për të e, pas mundsi për t'i ndarë ajetet apokaptina të cilat kanë zbritur në Mekë prej atyre të cilat kanë zbritur në Medin. Në emisionin e kaluar kemi përmendur se ekzistojnë një numër kaptinash që kanë zbritur në Mekë, një numër kaptinash që kanë zbritur në Medin dhe një numër kaptinash për të cilat ekzistojnë divergjenca në çndrime ose në pohimin mesin e dietarëve për arsye se asnjëra palë nuk janë të sigurt se ato a mund të kenë zbritur në Mekë apo apo në Medin, edhe pse ato nuk janë shumë dhe në rastin konkret mosnjohja e tyre nuk çon ndonjë peshë shumë të madhe që të mos mendoj dikush se ndoshta për shkak të kësaj edhe nuk do të jemi në gjendje ta kuptojmë Kur'anin ashtu si duhet, por megjithatë duhet ta kuptojmë se aty ku nuk kemi tekste, aty ku nuk kemi citate, aty ku nuk kemi thënie dhe dëshmi të protagonistëve, edhe të dëshmitarëve, të atyre cilë të cilët e përjetuan shpalljen, atëher aty edhe nuk do ta ndjejnë veten shumë të sigurt, vetëm e vetëm pse u mbështetom në në disa nga karakteristikat dhe dhe veçorit. Cilat janë dallimet mes ajeteve mekkase dhe atyre medinase respektivisht, cili është kriteri i cili duhet të respektohet për të bërë një dallim të tillë. Në të vërtetë dietarët, hulmtuesit dhe studiosët e Kuranit derisa e kanë trajtuar këtë çështje, varësisht prej këndvështrimit, i kanë patur parasysh kryesisht 3 kriterë, që do në thotë se këto nuk janë 3 kriterë, ajo është vetëm njëri i cili merët parasysh mirë, po kam pasur, e, e, e, e, e kanë shiquar nga 3 këndëvështrime kryesore. I pare është koha e zbritje sa ajetit, do në thotë kanë bërë ndarje, kanë bërë ndarje në, në kohë, e kanë darë periudhe në zbritje sa Kuranit në dy pjesë, deri në një datë të caktuar kanë thënë është periudh mekase, pas asaj datë është periudh medinase, Mekë rast nuk mirën parashysh kriteret tjera. e tjera. Ëh dhe kjo është sipas mendimit tim edhe edhe të shumicës së studiuesve, kjo është ndarja e vërtetë edhe e saktë. Ajo datë e cila e ka ndar historinë xisoj në këtë në këtë dualitet është data e Hijjretit, ose ngjarja e madhe e Hijjretit. Kështu që sipas kësaj, ajo që i është shpallur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam para se ai të emigrantë nga Mekka në Medin, pavarësisht vendit, pavarësisht kohas, gjendjes, rrethanave, ajo llogaritë shpallje Mekase. Në momentin kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kaloi qytetoi në Medin, emigroi. Pra aty moment e deri në fund të jetës së tij, ajo që i është shpallur llogaritë shpallje Medinase, pavarësisht faktit se ka mund të ndodh ç Ayetet e logaritat i periudhas Medinase por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ti jetë shpallur në Mekë, për shembull derisa ka shkuar ta bëj Umran, ose kur ka qenë në kohën e çlirimit të Mekës, ose kur ka qenë në Haxhin, në Haxhin lamtumiras. Për këtë arsye ky është kriteri kryesor dhe është i i vetmi valid që vërtet nëpërmjet të ti, tij pastaj ndahet shpallja në në shpallje Mekase dhe në shpallje Medinase. Shambull për këtë e kemi ajetin e 57 të surres En-Nisa, në të cilin Allahu i Madhruar i drejtohet Muhamedit sallallahu alajhi wasallam: Inna Allaha ja ya'muruukum an tu'ddu l'amanati ila ahliha, wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumoo bil-'adl. Me traditet Allahu ju urdhron që emanetet, gjërat e besuara, t'ua ktheni atyre të cilat u kanë besuar dhe kur të gjykonin mes njerëzve, të gjykonin me drejtësi. Ky ajet i është shpallur Muhamedit sallallahu alaihi dhe selem në Mekë. Mir po, jo para hijretit, por i është shpallur në kohën kur Muhamedi sallallahu alaihi dhe selem çndronte në Mekë me rastin e çlirimit të saj. Për këtë arsye ky ajet uh, është i, i, i kapiteles En-Nisa dhe është prej ajeteve, është prej ajeteve Medinase. Ose ajeti tjetër në të cilin Allahu i madhruar Ishpall Muhammedi sallallahu alaihi wasallam al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama deena. Sot vaporsosa juve begatit tuaja, begatite mia ndaj jush u aplocova fen dhe jam i knaqur se Islami tejet fe e juaja. Ky eshta ajeti i tret i surres Al-Maide. Surja Al-Maide esht prej prej kaptinave Medinase, ndersa ky ajet i Ishpallur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam deri sa kaqjen duke kryer haxhin lamë të mirës. Kjo të regon edhe dëshmon se me të vërtet e, kriteri i kalendarik, kohor, është a i cili duhet respektuar. Ndërsa i kemi edhe dy kriterit tjera cilat i kam përmendur, djetarët dhe ne, vetëm përshka këtë korektsisë, do t'i përmendim. Jo se ato në të vërtet e, e kan statusin e kriterit, e, disa kanë menduar se aspekti geografik, faktori geografik është a i që duhet të kjetë parasysh. Ashtu që Ato ajetet që janë zbritur në Mekë dhe Rrethin, ato quhen ajete Mekkase, pavarësisht kohës kur kanë zbritur. Dhe ato ajetet që kanë zbritur në Medinë dhe Rrethin, ato quhen ajete Medinase, pavarësisht kohës kur kanë zbritur. Ëh, mirëpo është problem të të të mirret ky ky mendim si i sakt, për arsye se ka ajete që i kanë zbritur Muhamedit sallallahu alajhi wasallam edhe në në vend të cilat nuk kanë rrethin as e Mekës as e Medinas, sigurisht është rasti i Tebukut ose ose Beitul Mahdisi ose kështu me radh, kështu që mbas sa i dalë se ky kriter do të thotë shkencërisht nuk është gjithasht i fortë. Dhe e kriteri i tretë, do të thon për nga lloji është kriteri i cili i trajton ata të cilëve u është drejtuar nën thot grupi i synuar me me me ato citate, me ato ajete, kujt i drejtohet Allahu, Allahu i madhruar. Kështu që e kam thën ajete Mekase janë ato ajete në të cilat Allahu ash drejtuar banorëve të Mekës, ndërsa ajete Medinas janë janë ato ajete të cila nëpërmjet në të cilave Allahu ash drejtuar banorëve të Medinas. Megjithatë, edhe kjo e, ka, do të thot, detaje të cilat vërtet në na na sjellin nxhuti për arsyesë Kurani përveç faktit se ne vërtet kemi ajete në të cilat Allahu thret Ja Yuhannas i thret njerëzit në përgjithësi dhe disa nga dietarët mendojnë se kjo është një prej karakteristikave të ajeteve Mekkase, ndërsa Ja Yuhaladhina amanu i thret besimtarët dhe kjo është një prej karakteristikave të ajeteve Medinase. Megjithatë, ka edhe fidhri të tjera në Kur'an me cilat Allah u të cilat Allahu udhëtohet të themi i tharëve të librit ose kështu me radh, e çon në të vërtetë e kemi pak problem të të aplikojmë kët kriterin kët kriterin e tretë. Në bazë të kësaj, vimë në përfundim se kriteri i kohës, respektivisht aspekti kalendarik, është ai i cili në mënyrën më të saktë dhe më të aplikueshme, më të pranueshme për secilin, edhe për studiuesit, do të thotë e, e determiron faktin se një ajet a do të jetë i periudhës mekase apo me dinase, apo edhe një kapitin, apo edhe një kapitin e tjerë. E, në bazë të kësaj çu tha deri më tani, e vim te një moment i rëndësishëm i kësaj teme, ajo është ç'të përmendim karakteristikat kryesore të pjesës me kaset të shpalljes, por edhe ato të pjesës me dinase të shpalljes, mirëpo un parapëlqej ç'kët ta bëjmë në pjesën e dytë të emisionit pas një shkëputje të shkurtër, andaj çndroni me ne. Hadhal Qur'an yu'hiduna li tariq. Muhammed اشرف الاعرب والعجم خير من يمشي على قدم بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم Muzi Allahi qatibetan Muzi Allahi qatibetan Muzi Allahi qatibetan Muzi Allahi qatibetan Hathëllë kurëanu ju ahiduna li tëri -tër. <tër> Të ndërruar shikues Jaku jemi sërish në emisionin tonë Refleksione kuranore, respektivisht në pjesën e dytë të ti. Jemi duke folur për karakteristikat, veqorit dhe kriteret që duhet të respektohen respektivisht duhet të kien parasysh për njohjen e ajeteve të cilat kanë zvritur në periudën mekase dhe atë medinase. Arritëm dherit e momenti kulminant, respektivisht momenti i cili vërtet është shumë praktik për njohjen e këtyre karakteristikave, nga se në përmjet njohjes së kritereve dhe veqorive, do tjemi në gjendje pastaj që gjithë atë që e thamë në këtë emision dhe që e kemi thënë në emisionin e kaluar, do tjemi në gjendje që të njëten të kuptojmë, dhe të aplikojmë në praktikën tonë. Për këtë arsyje, ajetet që i ndajmë në ajete mekase dhe ajete medinase, pas taj të dy palët, të dy lojet e ajeteve, kanë kriterët të cilat djetarët i kanë zjerur në përmjet të studimit, hullumtimit, analizave shumë të thella, shumë studiozët dhe shumë të sakta për të treguar disa kriterët të cilat dojtë i kemi parasysh dheri sa e ledzojmë Kur'anin. Andaj, do të përmendim së pari kriteret ajetëve me kase. Kriteri i parë është, si cili ajetë, në cilin ka sejde, aj gjithë se si është ajetë me kase. E dim se në Kur'an gjithë sejtë janë 14 ajetë të sejdes. Do thënë, aj, janë ajetë në cilat e, në një farforme përmendat ose urdhërohet sejdeja dhe praktikisht jemi të obliguar që Ta bëjmë sechën derisa e lexojm at ajet. Kështu që çdo ajet, kjo është pa hamend, ja është e 100%. Çdo ajet që ka sechde është ajet Mekase. Pastaj në vërtetë edhe edhe surat që përmbajnë ajetën e sechdes janë sure sure Mekase. Pastaj surat në të cilat përmendet dhe përsëritet shprehja Kella ka disa ajete të cilat fillojnë me këtë shprejhje. Shprejhja kella, nëse e përkëthejmë në gjuhën ton, e posa qërisht kur përmendat në fillim të fjalis, e ka kuptimin, jo, por edhe fillon, fillon ajo që të duhet të thuhet. Për shembl, kella se u feta alemun, jo, por ju gjithë se si do të adini. Dhe më thonë, në përzjësi, në përmjetë kësa e shprejhja, Allah hujë madhruar, si kur e, demanton, ndonjë fjalë, ndonjë pohim, të i llojtarëve e pastaj e bie ë atë që dëshirojnë të, të të kuptojmë ne. Dhe shprehja kella e cila vjen në në Kaptina do të thot kryesisht tregon se ato janë kaptina kaptina e, me kase dhe kjo shprehje është përmendur 33 herë në 15 kaptina dhe për, dhe e hasim vetëm në pjesën e dytë të Kuranit, domethënë në në atë pjesën pas mesit të Kur'anet. Kriter tjetër kriter tjetër është se gjdo kaptin në cilin në cilin derisa e ledzojmë hasim do një ajet që filon me ja juhen nas o ju njerës. E pastaj, derin fund kaptinës nuk hasim do një ajet që filon me ja juhen ledhina amenu o ju besimtar atër kjo kaptin gjithse si është kaptin kaptin me kase. Përveç një përjashtimi bën në Kapitullin El-Haxh për arsyesë se aty në një prej ayeteve Allahu i madhruar thotë ja ellezina amenu ruk'u wasjudu, ose keni besuar bëni ruku dhe bëni sejsde, do të thotë këtu është i vetmi përjashtim, por duke e patur se i kemi kriterin tjetër në në, në Kapitullin El-Haxh kemi ayet të sejsdes, prap kjo e konfirmon se kjo ajet, kjo kjo sure është sure Mekase. Të gjitha kapitinat të cilat në vetë përmbajnë rrëfime për të dërguarit e mohershëm edhe për popujt e lashtë janë kapitina me Mekase, përveç kapitinas Al-Baqara. Kapitina Al-Baqara është ajo e cila përmban rrëfimet e këtyj, mirë po nuk është nuk është Mekase. Kriter tjetër, çdo kapitin e cila në vetë përmban rrëfimin për Ademin Alayhis salam dhe për Iblisin e mallkuar e kështu me radhë është kaptin me kase prapërveç kaptinas El Bkhara. Kriter tjetër është se të gjitha kaptinat sho fillojnë me ë me kode, të them kushtimisht, me ato shkronja të cilët akoma jo akoma, po as kush as nuk do të arri ndonjëherë ti të deshifrojë. Sikur se është Eliflam mim, Eliflam ra, Eliflam mim sad, hamim, tasin mim, e kështu me radhë, të gjitha ato kaptina janë me kase përveç dy kaptinave që i ka quaj të ridërguar i Allahot e Zahravan, që janë kaptina El Bekare dhe kaptina Ale Imran. Dhe ato fillojnë me Eliflam mim, mirë po bëjnë përjashtim nga kërregullë. Për ndryshe të gjitha kaptinat tjera që fillojnë me shkronjat këtila dhe simbolet këtila, ato janë kaptina El Bekare mekase. Kjo është sa i përket kritereve, ndërsa sa i përket karakteristikave dhe veçorive. Atëherë duhet të përmendim se e, ato veçori kryesisht i i referohen e, tematikës dhe përmbajtjes së sureve ose ose ajeteve. Andaj, thirrja, thirrja në tauhid, në në nisimin e Allahut me besim dhe adhurim, luftimi i shirkut, ë pastaj konfirmimi i pejgamberllokut, pastaj konfirmimi the vërtetimi i ringjalljes e kështu me radh, të gjitha këto janë, do të thotë, ka karakteristika dhe veçori të ajeteve dhe kapiteneve mekase. Duhet të bëjmë, duhet të kemi në gjendje të kuptojmë dallimin mes kritereve dhe veçorive. Për arsye se kriteret tham, çdo sure që ka kështu, sigurisht është mekase, ndërsa karakteristikat janë ato në thellëndim të cilave vim derisa e lexojmë Kur'anin dhe e vremse, do thot, të thotë, kapitinat kanë kanë uh, veqëri dhe karakteristikat të këtila. Pastaj prej, prej veqërive dhe karakteristikave të sureve me kase, është se uh, në përgjithsi suret me kase, kaptinat me kase meren me vënjen dhe forcimin e fundamenteve, bazamenteve edhe të legislacionit edhe të etikës. Nënë thotë, jo, jo që ajo merët shumë me me detajizimin, me shkocitjen e atij legjislacioni, jo me me me shpalljen e dispozitave kështu me radhë. Megjithatë, ato ato uh, parimet e përgjithshme, bazat e përgjithshme, do të thotë uh, janë uh, vendosur në kohën e shpalljes në kohën e shpalljes në Mek. Matje jo vetëm kaç por ka gjëra edhe konkrete që sikurse jashtë për shembull skandalet, sjellja skandaloze e uh, i dhujtarëve, i fortë e shtyp të dobtin ose e kujdestari e hap pasurin e jetimit e kështu me radh edhe këto janë do të thotë do të thotë karakteristika dhe veçori të ajeteve me kasengase xërat këtilla trajtojn ato ajete dhe ato sure sikur se kanë trajtuar për shembull edhe varrosjen varrosjen e, e, e vajzave të sapolindura nga kompleksi i i, i turpit e kështu me radh suret me kasase kaptinata me kasase përmendin dënë thëtë në gjarjet, sikur se e përmendëm të, të, të kriteret, përmendin në gjarjet e pejgamberve, të dërguarve të më hershëm, në gjarjet e popojve të tyre, pastaj përfundimet e atyre popojve, për arsye se kryesisht ato në gjarje dënë thëtë të ndryqojnë aspektet e balafacimit në mes të vërtetës edhe të pavërtetës në mes asaj të vërtetë e cila ka qenë e, e e personifikuar në të dërguarit e Allahut dhe në firrën e tyre, ndërsa e pavërteta e cila gjithashtu i ka pasur protagonistët e vet, e ata ishin kundërshtarët e të dërguarve, që nganjëherë nuk do të them se ishin të largët, nuk do të them se ishin armiq të panjohur e kështu me radhë. Do stha bashkombasit e tyre, bashk bashkfamiljarët e tyre, deri deri te edhe antarët më të afërt të familjes. Sigurisht se e kemi rastin të themi të Nohet alay salam me të birën ose e, edhe familjar të tjerë Ibrahime me të atin ose kështu me radhë. Do thotë i kemi raste të cilat janë ballafaçime dhe protagonistët e atyre ballafaçimeve në njërin anë, në anën pozitive janë të dërguarit e Allahut, ndërsa në anën tjetër janë ata të cilët këta i kundërshtuan dhe kryesisht do thotë ato kaptina Mekase trajtojnë edhe xherat ktilla. Respektivisht paraneve paraçesin detaje shumë interesante te ati ballafaçime dhe detaje emsime prej cilave ne vërtet duhet te të, të përfitojm shumë madje edhe në rastin kur rrafimet të tilla neva na duket se po përsëriten në disa kapitina për shemb ndodhja e musajit alayhi salatu wasalam përsëritet në disa në disa sure të Kuranit megjithatë nëse i marrim vetëm e, ton ngjarje respektivisht vetëm këto ajetet që përshkruajn ngjarjen e Muçait alayhi salatu vesselam. Gënzien prej Kur'anit do të vrejmë se në secilin kapitin, edhe pse neve na duket se është përsëritur ngjarja, megjithatë në kapitën tjetër ekziston ndonjë detaj i cili nuk është përmendur në kapitin paraprake, dhe ai detaj është i rëndësishëm. Është i rëndësishëm për të kuptuar realitetin e atij ballafaçime dhe për të kuptuar logjikën e kundërshtimeve. Sigurisht se duhet kuptuar edhe logjikën e sakrificës për të vërtetën, e çon në të vërtetën njeriu kur i lexon të gjitha versionet e të njëjtës ngjarje në, në disa prej sureve të Kuranit, atëherë e fiton pasqyrën e plot, edhe i plotësohet mozaiku me të gjitha detajet e nevojshme për ta kuptuar realitetin i cili ka mbërthruar, i cili ka mbërthruar në atë kohë. ë Karakteristikë tjetër është se ajetët ajetet e surë e mekë këse, kryësisht janë ajetet shkurtra. Evrejmë do në thotë se janë ajetet shkurtra, dy fjallë, tri fjallë, me një me një intonacion interesant, me një goditje shumë të fuqishme, edhe në vesh, edhe në mendje. Do në thotë janë ajetet cilat provokojnë, cilat ngacmojnë mendje në njerëzve dhe i dëtyrojnë ata që që të mendojnë. Për arsye se Gjdo uh, shprejje, gjdo oratori, gjdo retorik e cila në vetë përmban pak fjal njëriun e vëmend shumë aje detyron të mendoj më tepër përdalim prej retorikës e cila është më e gjate dhe prej, prej asaj që e, përdoren në te shumë fjal andaj kur dikush në aflet pak në detyron të mendoj më kur dikush në aflet shumë e, në një farmnyre e kuptojmë më let kësisoj ajetet me kase ishin të shkurtra me pak fjalë, mirë po me fjalë të fuqishme, me fjalë të renditura në mënyrë shumë të veçantë, me fjalë të renditura në mënyrë shumë provokuese, shumë prekse. Dhe për këtë arsye do të thotë, ndoshta Allahu ka i ka zgjedhur ato fjalë për t'i goditur, për t'i ngacmuar mendjet dhe zemrat e atyre që u ishte drejtuar nëpërmjet atyre fjalëve, e ata kryesisht ishin njerëz që nuk e respektonin fjalën e Allahut fuqiplot apo edhe nuk nuk ishin në gjendje që atë të pranonin. Këto kuptime, nga njerë, Allahu i madhruar, i konfirman të me betim. Kështu që edhe betimi, në një farë mënyre, është piesë e karakteristikave të ajeteve të cilat janë zbritur në periudën me kase. Dhe kjo, pa dushim, kërë e vrejmë se Allahu i madhruar në një kaptin të shkurëtër, relativisht të shkurëtër, sikur se është kaptina e, e shemsë, kapëtina e djelit, o shëmë si Walluhaha, në, në disa ajetet e para, Allahu i madhruar i ka, i ka sjelur një mbëdhjet betime resht. Për të thënë, për të thënë dishka e cila pastaj duhet të kuptohet seriosisht për arsye se një konfirmim i cili vje pas një mbëdhjet betimeve me të vërdet duhet të jetë interesant për njerëzit. Andaj, Nëse e ledzojmë surën kaptinën e shemës o shemësi o dhuqaha, dhe të avrëjmë se njëmë dhjetë betime kanë ardhë për të konfirmuar një gjë interesante, kad efleha me në zekaha o kad khabe me në dësaha. Dhe më thonë, dy ajete me nga tri fjalë. Ka shpëtuar aje i cili e ngritë shpirtin e vetë dhe ka dështuar aje i cili nuk kujdesit për shpirtin e vetë pra edhe betimet janë pjesë e këtyre e këtyre e, karakteristikave. Ndërsa kur kalojmë tek kriteret e ajeteve të cilat janë shpallur dhe sureve që janë shpallur në periudhën Medinase, atëher ato janë ato janë më pak për arsye se kemi në përgjithësi ajete më të gjata, me retorik më të drejtë për drejtë, më praktike dhe do t'i përmendim edhe ato kalimthe. Be kriterave i kemi tri kritere kryesore çdo kaptin në të cilën ka ndonjë obligim në kuptimin juridik të fjalës, ndonjë farz, do thot aty ku ku ka urdhër për kryerjen e ndonjë veprimi, ajo kaptin llogaritet kaptin me dinase. Sikurse është kryerja e namazit, kryerja e xherimit, dhënia e zakatit, kryerja e haxhit e kështu me radh, e kështu me radh. Gjithashtu Çdo kapitin e cila në vete përmban përshkrim të një kategorie të veçantë të njerëzve, të veçantë në kuptimin negativ, ata janë hipokritët. Do çdo kapitin që flet për hipokritët është kapitin, është kapitin Medinase, përveç kapitanës Elan Kebut. Kapitina e Mari Mangas, janë disa ajete që flasin për munafiqët mirë, por kapitina si kapitin është është Mekase. Përndryshe të gjitha kapitinat tjera, të marrim kapitinën El Bekare ose të marrim kapitinën Të toba që është el-munafiqun el-kubra, kaptina e madhe e cila i demonson hipokretët, ose kaptina el-munafiqun e hipokretëve këtu me radhë, të gjitha këto janë kaptina kaptina me dinase. Dhe e kriteri i tretë është se çdo kaptin në të cilën ka nxitje dhe provokim të dialogut me muslimanëve dhe i tharëve të librit, qofshin ata të kriter ose çifut, çdo kaptin e tillë është kaptin Medinase. Për arsyesë se në kaptinat Mekkase, Allahu i madhruar nuk është marrë me ftarët e librit, për arsyesë se e, më interesant dhe më prioritare ka qenë që e, të gjitha argumentet edhe i gjithë debati të zhvillohet me të zhvillohet me mohuesit dhe me idhujtarët. Kto ishin pra kriteret e ajeteve apo apo kaptinave Medinase. Ndërsa sa ju përket sa ju përket veçorive dhe karakteristikave, do të themi se Kapitinat Medinase në përgjithësi përmbajnë në vete shërimtë i ibadeteve. Ibadetet pra janë veprimet nëpërmjet të cilave ne shprehim e, dhe dëshmojmë praktikisht për uljen ton ndaj Allahut fuqiplot. Ato ajete dhe ato kapitina të cilat e, i përmbajnë këto shërime janë kapitina Kapitina Medinase. Mirpo jo vetëm kaç, por janë edhe raportet ndërnjerzore sikur se janë për shembull shitbleria, transaksionet e ndryshme, huamarrja, huadhënia e këtu me radhë, këtu me radhë, do të thotë të gjitha, të gjitha këto sharrime përmenden në ajetet e Kaptinave Medinase, andaj edhe shërbejnë si si veçori dhe karakteristikë e tyre. Pastaj gjithashtu edhe sanksionimet sheriatike, sanksionimet do të thon juridike të cilat i parashë islami, gjithashtu janë pjesë e ajetave Medinase, pastaj rregullimi rregullimi i kodit familial respektivisht i raporteve ndërfamiliare, sikurse është raporte të bashkortore ose raporte në në në në linjen vertikale prind fëmijë fëmijë prind e kështu me radhë. Gjithashtu karakteristika e jetëve medinase është edhe çështja e trashëgimisë dhe definimi i dispozitave dhe rregullave që kanë të bëjnë me trashëgimin, me testamentin, me kështu me radhë. A jetë të çfarë flasin për luftën dhe rregullat e luftës, për paqen dhe rregullat e paqes, gjithashtu janë të periullës Medinase, për arsye se edim, historikisht se në kohën e me kës, dënë thot, nuk ka pasur balafacim të drejt për drejt. Apo më mirë të them, balafacimi ka egzistuar, por nuk ka qeni dyanëshëm. Kryesisht, më shrekët kanë ushtru dhun dhe terror ndaj muslimanve, ndërsa muslimanet nuk e kanë pas dënë thot, legitime as edhe të rezistojnë në von kurva rezistencë nuk kanë treguar. Ndërsa rezistenca më von, por edhe lufta, qoftë edhe edhe sulmuese, do të thotë është legitimuar pastaj në periudhën Medinase, kështu që çdo kaptin e cila në vetë përmban rregulla të luftës dhe të paqes, është kaptin, kaptin Medinase. Gjithashtu edhe ajo ato ato rregulla të cilat i rregullojnë, do të thotë raportet ndërmjet njerëzve e rregullash shoqërore civile këtu me radh por edhe ato rregulla ndërkombëtare apo ndër ndërmjet komuniteteve se si duhet të të veprohet do thot, të thotë të veprojë komuniteti musliman me komunitetin të themi të krishterë çifot sabei i lutar adhurohet të ziyaretë këtu me radh të gjitha këto kaptina që mbajnë msime dhe udhëzime të këtilla janë kaptina medinase Vetëritjet edhe karakteristikë tjetër e karakteristik rëndësishme është se i hasim disa ajete nëpërmjet për, në të cilave Allahu i Madhruar u drejtohet iftarëve të librit, të krishterëve dhe të xifutëve. Ato, kjo është karakteristikë e ajeteve e ajeteve Medinase, nga se në Medinë paraqitet kontakti i parë apo të them kontakti i parë më i drejtë për drejt, më masovik në mes muslimanëve dhe e kristanove edhe çifotve dhe në këtë rast paraqitet edhe nevoja që ata të ftohen në islam, atyre tu paraqitet Islami ashtu siç është e kështu me radhë në mënyrë që edhe ata të kenë çasje në këto informata dhe për këtë arsye do të mbetet apo bëhet karakteristikë veçori e këtyre ajeteve edhe përmendja respektivisht debati me me el-kitabet. Pastaj demaskimi i hipokritëve sikurse e përmenda te te kriteret por akoma më në detaje, akoma më drejt për drejt aty ku Allahu i Madhruari përmend hipokritët dhe sjelljet e tyre. Disa nga shenjat identifikuese të tyre, atëherë ajo mbetet karakteristikë e ajeteve Medinase. Në përgjithësi ajo që e e dallon dhe e, e i veçon, do të thotë e, e veçon pjesën Medinase të shpalljes është se përbohet nga ajete më të gjata nga ligjërata më të gjata vremse ka ajete në të cilat shprehja nuk është se është formuluar vetëm nga kriteri se duhet të godas në thellësinë e zemrës dhe të shpirtit ose të provokoj të menduar ose kështu me radhë, por kryesisht janë ajete në të cilat duhet të scharohen gjërat, duhet të scharohen dispozitat e kështu me radhë, për këtë arsye e ja hasim se kjo periudhë e, e, e ka ose këtë periude përshkon kjo nevoj, e në bazë të kësaj nevoj, pastaj edhe ajetet kanë ardhë më të gjata, nga se shërbenjë, si kurse nene dhe paragrafe të asaj që Allah i madhruar ka paraparë për njerëzit që ti përmbajnë dhe të aplikojnë në jetën e tyre. Në përgjithsi të ndëruar shikues, pas përmendje se këtyre veqorive, të këtyre kritereve, pastaj të dobi së e, msimit dhe njohjes së karakteristikave të shpaljes në periudën Mekase dhe të shpallis në periudën Medinase, në mbetet të themi se vërtet, Kurane është një mrekulli e veçant. Derisa e ledzojmë, e vremë se filojmë, filon mushafi me një skur, sure të shkurëtër të përbër për i 7 ajeteve, për të kaluar një sure në një sure e cila është më e gjata, e përbër për 286 ajeteve, e pastaj kështu me rallë, pastaj, kalojm më vonë edhe vremse ka ndryshim në mënyrën e të shprehurit, ka ndryshim në mënyrën në, formul, në formulimin e retorikas. Ajetet e shkurtra, por tepër të fuqishme, ajetet e gjata, të cilat e, shpjegojnë dhe sqarojnë gjëra të përgjithshme në përgjithësi ose gjëra të cilat kanë nevojë njerëzit në mënyrë të drejtë për drejt të të të mirën me to. Kësaj deri sa i kuptojmë këto karakteristika e vremse më të vërtet, Allahu i madhruar kët Kur'an e ka bër dhe e ka zgjedhur që ky të jetë udhëzuesi ynë në rrugën e jetës sonë dhe e ka bër të kapshëm dhe të pranohesh për të gjithë. Ngase të gjitha rrethanave, të gjitha situatave, të gjitha mentaliteteve u ka u përsh, ka përshtatur mësimet, udhëzimet dhe dispozitat e Kuranit. Besim me shpresë se Allah do të na dhurojë mundësinë që të takojmë sërish në emisionet e radhës derën takimin arsham. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.